Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och idag så ska vi börja med ett brev som vi har fått från Olle Mader Brink i och Det är ett långt brev som jag tänker läsa. Han skriver så här. Jag går ibland på SEMAS och det är ett samarbete med Stockholms universitet och statens maritima museer. De har öppna seminarier. Och på det senaste kom en fråga upp som gjorde mig förvånad. och Det var jag själv som råkade nämna den i förbefarten. Jag utgick nämligen från att detta som jag skriver om var allmänt känt i maritima kretsar så jag blev lite konfunderad när det visade sig att inte en enda av de lärda etnologerna, marinarkeologerna eller konstvetarna kände till det. Vid två tillfällen i livet, skriver Olle Madebrink, så har jag stött på människor som hävdat att bruket bland sjömän, att ha en guldring i örat, kommer sig av att de skulle ha varit ett sätt att garantera garantera eller i varje fall öka chanserna för att man skulle få bli begravd i vigd om man omkom vid en förlisning. Tanken var att den som hittade den drunknade skulle ombeslöja att han kom i vigd och då skulle få ta guldringen som betalning. Hade liket ingen ring så var det vanliga förfarandet att man låg upp honom en bit på stranden där han hittats och kastade upp ett röse över honom. Första gången jag hörde om ringens funktion som försäkringspremie till ett saligt liv efter detta var på någon stökig fest när jag pluggade på lärarhögskolan i Kalmar i början av 70-talet. Där kom jag i samspråk med en lite äldre grabb som var i några år till sjöss innan han börjat sina lärarstudier. Han hade nämligen själv en ring i örat och på den tiden var ytterligt ovanligt både med piercing och tatueringar av alla dess slag. Och förklaringen fick jag på en direkt fråga. Andra gången jag stötte på förklaringen var när jag var med på en etnologisk fältstudie i Bohuslän. det började vara runt 79 eller så, och intervjuade fiskare. Då, i samband med att en av informanterna ongjorde sig över, de, citationstecken turisterna, plockade med sig döskallar som de tog som souvenirer från röserna så nämndes det där med guldringen. Antagligen bara som en bisats och eftersom jag redan kände till dess funktion och antog att det var maritimt allmengods så frågade jag tyvärr inte vidare om saker. Nu undrar jag alltså, nu undrar Olle Madebrink om detta med guldringen som direkt betalning för transporten till kyrkogården finns belagg någonstans. Jag kan väl berätta eh, först att eh, ett tryckt belägg för det här finns i boken folkloristisk brevlåda som blev resultatet av ett radioprogram som gick innan du och jag Kristina började med vårt program Folkminnen i radion och det var en brevskrivare som hade hört precis detsamma som Olle Madebrink hade hört och han lägger till att den här förklaringen föreföll honom helt trovärdig när han hörde den han har som sagt hela tiden tagit en för sanning och det är ju ett faktum att i landflutna lik av okända personer de begravdes inte i vigd jord i tid för man visste ju inte vilken religion den döda hade bekänt sig till. Så istället så rösade man liken på stranden. Man var upp liket en bit och bar ihop till ett stenröse ovanpå. Olle Madbrink spekulerar vidare då i brevet över att guldringar i öronen hos sjömän det kan ha försvunnit då det allt mer organiserade samhället började stå för transporten av de omkomna som därmed hamnade i viggjord. Och då undrar man ju naturligtvis, hur är det? Är den här förklaringen som vi har hört, är den trovärdig? Någonting som kan göra en misstänksam det är att det, såvitt jag vet, inte finns några riktigt gamla källor som nämner att det här skulle vara förklaringen till att sjömän hade en guldring i örat. De förklaringar som vi har, de, de går bara kanske ja, 30-40 år tillbaka i tiden. Mer är det inte. <hör> Men i och för sig så stämmer det att sjömännen i gamla tider de fruktade drunkningsdöden bland annat av den anledningen att deras lik då inte skulle komma i vigd och Det betyder att deras själar skulle irra omkring Osalia ända till domedagen. Det finns sängder om strandvaskare och stranddöningar. Sängder som har berättats framförallt i Skåne och Halland. Och Där heter det ibland att döingar hängde sig på ryggen på vandrare som hade vägen förbi havsstranden. Och sen släppte de inte taget förrän de hade blivit burna till kyrkogården. Men eh, nattvandraren i de här sängarna han får ofta en belöning, en påse med mynt som faller ut ur strandvaskarens ficka. Men trots den här bakgrunden så tror jag faktiskt inte att förklaringen att den här guldringen var garantin för att den drunknade sjömannen skulle bli, bli begravd i jord. Jag tror inte att det stämmer. För att... Eh, det mycket tyder på att den har uppstått som en spekulation, en slags gissning, en tolkning av eh, varför sjömän men inte landkrabbor bara en ring i örat. På internet hittar man flera belägg för att den här förklaringen finns ute i, utanför Norden i den engelskspråkiga världen. Men också de beläggen är sena från de senare, senaste årtiondena. Verkligheten har nog varit att okända drunknade efter våra havstränder ofta plundrades på alla värdefulla ägodelar. Det finns en spridd västkustsägen där det heter att folk kunde höra gasten av en drunknad ropa. Jag vill ha min röda rock, mina strumpor och strumpefiler. Strumpefiler är strumpeband. Och det här spökeriet är upphör när man återlämnar kläderna vid stenröset. Vi ska ta en annan ja. sägen som har samma tema som det här som du sist berättade. Och den här har upptecknats i Brumby, i Skåne. Det var en piga på bökebolet och hon skulle gå mjölka korna som stod nere vid stranden tidigt imorgon. Då fick hon se ett likliga där. Det var en drunkna sjöman som drivit i land. Han hade vackra gula knappar i sina kläder. Piga ville väldigt gärna ha knapparna men hon kunde inte slita dem loss Och till slut böjde hon sig ner och bet av dem och tog dem med sig hem. Men på natten blev det rätt fasligt väsen i bökebordet. Husets folk fick ingen ro att sova. Och till sist måste pigan gå ut och kasta knapparna. Sen blev det lugnt. Mm. Den slutsats vi måste dra är nog att guldringen som en garanti för kristen begravning inte var känd bland kustbefolkningen, åtminstone inte i Sverige. Det vanligaste var nog tyvärr att både skeppsvrak och i landflutna lik plundrades på allt av värde. Och Googlar man på Sailor och Earring så hittar man flera andra förklaringar till seden bland sjömän för, Som att de till exempel la sig till med en guldring i örat eh, på ett, som ett tecken på att de hade seglat förbi Kap Horn eller förbi ekvatorn. Eller att sjömän som var utkik på fartygen skaffade sig ring i örat för att det skulle göra då att synen blev bättre. Och jag minns att i unga år så var jag bekant med en äldre kvinna från Roslagen. Hon hade guldringar i öronen och hon var övertygad om att de var bra mot huvudvärk. Guldet drog ut verken, sa hon. Så hon tog aldrig av sig sina guldringar och hon hade aldrig huvudvärk. <laughs> Det här att kustbefolkningen i Sverige har oroat sig för sina drunknade släktingar och det visar ju också att man har bett prästen kristna stranden. Då seglade både präst och sockenbor ut till havs och såg till att stranden vigdes till kyrkogård. Och i det här sammanhanget får vi väl inte heller glömma den utbredda folktron att det fanns folk som man menade att det överlevt i veckor och månader fast de låg på sjöbotten. Ja, om det finns det alltså hundratals sägenuppteckningar från hela Sverige. och eh, de är, Detaljerna kan vara lite olika, men eh, det gemensamma det är att eh, den som då ramlar i vattnet kanske från en fiskebåt eller så, eh, sjunker ner till botten och eh, lever vidare genom att en luftblåsa har slagit sig kring huvudet. Och i den här luftblåsan så kan den här människan då tillbringa veckor, månader där nere på sjöbotten Och till sist komma upp och berätta om sin tillvaro där nere. Och sen kan man då smycka ut den här handlingen med detaljer. Att den här, det är ofta en man och han kan liksom hålla reda på vilken... Dag i veckan det genom att på söndagarna så hör han då hur, hur slädarna kommer åkande över isen och liksom det genljuder då och eh, ljudvågorna når honom där han eh, vankar omkring ner på sjöbotten. Och eh, <hör> det finns mängder med berättelser också om hur eh, någon åker ner både med häst och vagn och eh, alla tror att den här personen har drunknat men... Så till sist så tar han sig upp och säger att det var den här luftblåsan som gjorde att han fortfarande levde. Och jag har ju undrat lite om det där kan ha att göra med äldre tiders ja, den utrustning som folk hade. För då hade de någon slags kuppa eller sådär sig dykare- och då blev det ju alltså, upp till i den så blev det alltså lite Det var ju runda glaskuper nästan som ja. man ser på lampor. Ja, precis. Ja. Ja, nej, men det fanns också ja. större ja. kupor som, som man på något sätt hade när man klev ut i vattnet- och, och, och som gjorde faktiskt att man- kunde gå under vattenytan- och ha luft. Det tycker jag är en helt fantastisk historia. Du är också sett att försäkra sig om att det inte var så farligt- om man råkade hamna i vattnet- för man kanske fick en sån där lyftblåsa runt skallet. Ja, vi måste komma ihåg att simkunnigheten- det var alltså- väldigt många som arbetade till sjöss, men som inte kunde simma. Mm. Mm. Det blev en kort och intensiv podd idag- och- eh, vi har producerat den här podden med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson-Jonssons stiftelse. Helge Axelsson-Jonsson var industriman som dog godgifte och barnlös 1941. Och enligt hans så såldes hela hans egendom och bildade grundplåten till det som blev en stiftelse. Och varje år så delar stiftelsen ut stora summor till kulturella ändamål. Och faktum är att det är... Helge Axelsson-Jonsson-stiftelse som har finansierat hela podden för det här året 2018.